Här kommer programmet Toner och tankar. Jag heter Ingvar Holmberg. Välkommen till ett nytt program. Första sången är Så stor är Gud av och med Maria Gustin Bergström. I'm not Maria Gustin Bergström som sjöng här, hon är musikpastor i Pingskyrkan Linköping. Sionförsamlingen heter församlingen och kupolen heter lokalen man samlas i. Och nu på nyåret 2018 så är det ju alldeles färskt och aktuellt med de fyra tv-gudstjänsterna från nyårshelgen och framåt ifrån just Kupolen, Pingskyrkan i Linköping. Och det har varit predikan av huvudpastor Markus Sönnebrand två gånger och en gång vardera av biträdande pastorerna Maria Eriksson och Anette Fredriksson. Och det har varit uppskattade härliga gudstjänster med enormt gripande reportage och med härlig musik. Vi ska lyssna på Pelle Karlsson och Eve Karlsson med vänner som sjunger Jesus har makt. Och där heter det i andra versen Frukta ej du Guds församling, Herrens ande bor i dig. Jesus har makt. Fruten. Omskans makt krossad Han har vunnit seger, han har makt Jesus har makt, han har all makt Han vunnit seger, det är på golv. Samling. Herrens ande bor i dig, helig eld ska brinna, du ska övervinna, dödens putar hindrar inte dig. Jesus har makt, han har all makt, han vunnit seger där på Golgata. Jesus har makt, han har all makt, han vunnit seger på Golgata. Församlingar kan komma i kris. Jag har i fyra år hjälpt Pingskyrkan i Skänninge med gudstjänster och besök och lite arbete. Och under de här åren så har det blivit allt färre som tar del och bär upp arbetet. Och under året som har gått så har det varit tankar och planering om att... Eh, kanske här i februari månad avsluta offentliga gudstjänster och att så småningom så fort kyrkan går att sälja fastigheten och så vidare att upplösa församlingen juridiskt. Men i mitten på december så hade jag en oväntad träff med pastor Markus Sönnebrandt Linköping. Vi var båda med på en pastorssamling med jullunch i Pingstöka Norrköping och vi satt bredvid varandra mitt emot varandra. Och Markus visste inte om utvecklingen i Skenninge och jag berättade för honom och under tiden blev han berörd, bestört och på något sätt kände att han behövde göra någonting i detta. Han skrev ett brev till styrelsen och vädjade om att man skulle inte gå för fort fram med planerna på att sälja kyrkan utan om Sionförsamlingen i Linköping kunde vara med och hjälpa till. Jag läser några rader i brevet som kom till styrelsen och församlingen och som har läst upp i församlingsmöte. I torsdags nådde jag av beskedet, det här är skrivet den 17 i I torsdags nåddes jag av beskedet att ni har inlett en process att lägga ner församlingen. Jag inser att jag borde hört om detta tidigare, då det varit offentligt en längre tid. Men det har undgått mig, jag blev bedrövad när jag fick detta besked. Skänninge är ett levande samhälle som självklart behöver en levande pingsförsamling- när jag ser vårt land idag inser jag att Guds församling är dess verkliga hopp. I den yttersta tiden som vi lever i nu är lo levande lokala församlingar avgörande. Och så skriver han också, jag har inget formellt beslut i församlingen att gå vidare i samtalen men har lyssnat av styrelseordförande och pastorer och många av ledarna. Och så skriver han här Jag vet att vi i Linköping har resurser till att långsiktigt stödja er. Söndagen den 14 på kvällen 14 januari så hade vi en församlingskväll i Skänninge. Och där var Markus och några av hans medarbetare med och och pratade och träffade oss och svarade på frågor. Vi ska alldeles strax lyssna på ett ljudklipp från den här församlingskvällen. När Markus talar lite grann. Ljudkvaliteten är inte så bra. Men jag vill gärna att ni ska höra Markus röst. Men innan vi lyssnar på det så lyssnar vi på en sång som jag sjunger för dig. En sång som säger vi har fått samma dyrbara tro som Petrus, Maria och Rut.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 Jesus är vår bro Jesus är vår ro, Livet ut Livet ut Och här kommer ljudklippet Än en gång ursäkta för kvaliteten Men lyssna på innehållet Och det är nya tider på vägen i Sverige De tiderna är både mörker och ljus. Det mörker utifrån att det är en tid då ondskant har ett allt större grepp på vårt samhälle. Jag tror att är den yttersta tiden vi riktigt börja ana. Men det är också en tid då Guds ande har väg att utljutas över vårt namn. Och då när jag sitter mittemot Ingvar på på lunchen för Pings och för höra det så bara drabbar mig. Det här kan inte vara Guds vilja. Det här kan inte vara Guds tanke. Att församlingen ska upphöra här i skällningen. Nu måste Gud ha en annan tanke. Det är ju på väg att vända nu. Och utifrån det så vet jag att också vi har vårt ansvar. Och kan inte bara sitta stilla. Jag känner att jag är tvungen att skriva detta brev till er. Fråga. Är det verkligen den här vägen som det ska gå? Finns det inte möjlighet att samarbeta? Att titta den här vägen Att varje samhälle i Sverige behöver en församling. Som ser till att döpa enligt Bibelns ord. För dopet förlöser också anden. Och att varje ord behöver en församling. Som predikar andedop och tungotal. Och förlöser Guds kraft i människors liv. Därför att det är hoppet för vår samhälle idag. Det är hoppet för Östergötan. Det är hoppet för Sverige. Och Gud har inte övergivit sitt folk. Tackar. Vad vi behöver från Linköping. Vi behöver ett antal personer, familjer som säger att vi, vi bestämmer oss att vi vill nu vara med och bygga församling i Skänninge det är det allra viktigaste och jag kan inte idag komma och räkna upp vilka 10 vilka, eh, eller 20 personer det är men jag vet att om det här är från Gud så har Gud förberett det och jag vet att om, om när vi ber så svarar Gud på bön och jag konstaterar att när jag tagit upp det här med de som finns i, i mitt team, i, alltså medarbetare, jag har upp det i Älste så har det, har det följts av ett stort Amen. Och då tror jag faktiskt, jag, jag, jag brukar använda Älste mycket, att lyssna in och förstå om liksom jag är på rätt väg eller är helt ute i och snurrar. Och när det i Ammet finns så tydligt så tror jag ändå att Gud har en tanke framåt. Jesus har jag, sänd mig. Jesus har jag, sänd mig. Jag. Här kommer ett prosastycke, Vad är din ådra? Skrivet alldeles nyligen av mig, Ingvar Hornberg. Vad är din ådra? Ådra är ett lite äldre ord jag har stött på nyligen i flera korsord. Ofta menas då begåvning, anlag och liknande. Om man tittar i en synonymförteckning så hittar man också orden läggning, inre drivkraft, gåva. Framför den rent fysiska betydelsen blodkärl, pulsåder, artär, ven, nerv, källåder, underjordisk vattenled eller också sträckgång, strimma. Om man är svensk så förväntas man förneka att man själv har några större anlag eller begåvningar. Ändå vet vi nog med oss att det är inte sant. Om vi är normala människor så har vi celler och dessa har gener som innebär fallenhet för olika saker. Alla har vi alltså anlag och begåvning. Igår slog jag på kylskåpet i kyrkans gästrum där jag skulle hålla till ett par dagar på min årliga personliga retrit. En plasthylla ville frärligt nog inte komma på plats fast jag försökte trycka in den på sin plats. Jag gick ut i korridoren och fick se min praktiske vän Sören som liksom jag har arbetat som pingspastor i många år. Han kom kände lite på hyllan och tittar in i kylskåpet. Jaha, den var felvänd, sa han, och vände på hyllan och satte enkelt in den. Förmodligen hade jag så småningom efter mycket tittande och funderande kommit på felet, men han gjorde det direkt för han har ådra för praktiska lösningar och också mångårig erfarenhet av montering av olika saker. Det var väl ingen slump att han var församlingens pastor här under åren på 1980-talet då man byggde sin fina kyrka som fortfarande upplevs mycket fräsch och ändamålsenlig. Mycket har vi lärt oss i livet genom att ge oss i kast med det och träna oss att klara av Också det som inte är direkt enkelt för oss. Övning ger färdighet som bekant. Och jag är tacksam att jag hjälpligt klarar vissa administrativa eller praktiska saker idag som jag absolut inte kunde när jag var ung. Livets skola fortsätter för oss så länge vi andas. Och det är viktigt att vi inte blånekar att försöka lära oss nya saker. Vi vet inte om vi klarar det förrän vi åtminstone försöker och kanske inte bara en gång och under fem minuter. Jag kan spela piano riktigt skapligt och även orgel och ukulele utan att skämmas. Men dragspel kan jag inte lära mig fast jag skulle vilja och försökt ett par omgångar med lånade dragspel. Min fru brukar apropå detta i torr ton lägga till att jag bara försökte några minuter varje gång. Kanske är det så, men jag tror ändå att min musikalitet inte riktigt räcker till för dragspel. Med risk för att vara osvensk tänkte jag nu avslöja något om ådra i mitt eget liv. Orden och språket har alltid funnits nära till hands för mig. Många säger och känner att de inte finner orden för vad de har inom sig. För mig går insikten och känslan nästan alltid hand i hand med orden för att beskriva och förmedla det jag ser och känner. Kanske kan man säga att jag har en ådra för att hitta orden. En lite udda funktion för detta är förmågan att tolka från ett språk till ett annat. Ända från ungdomen har jag vid massor av tillfällen fungerat som tolk både till många människor i en gudstjänst och i samtal vid ett kaffebord eller ett matbord. Till och från svenska, engelska och ryska har brukat gå bra i alla kombinationer fast jag har ganska många hål i ordkunskapen på både engelska och ryska har jag oftast lyckats förmedla meningen i det hela. Och det är som jag inte behöver tänka efter så mycket. Orden bara kom som ett rinnande vatten. Att förklara Bibelns budskap i predikan eller skriva dikter eller prosa är kanske varianter av samma ådra. En annan eller andra ådra som liksom flätar sig omkring ordådran är sången och musiken. Musiken och orden flätas samman för mig i massor av egna visor och sånger. Enbart musik berör mig inte alls så mycket som sånger där orden och musiken flätar samman och hör ihop. Min sångröst är stark men inte särskilt vacker utan mest en bruksröst, en verktygsröst för att förmedla hopflätade ord och toner. För mig är texten inte en halvbra ursäkt för att få spela musik. Texten är det viktigaste. Det som bärs ut av musiken. Visst skulle jag vilja ha en vackert och helt ren och tonsäker sångröst men i brist på det kan jag nöja mig med en övertygad och engagerad sångröst ända sedan ungdomen har jag fascinerats av Dan Anderssons dikt Tiggan från Låsa och hur den börjar omkring Tiggan från Låsa satt allt folket i en ring och vid lägerelden hörde det hans sång. Och om bettlare och vägmen och om underbara ting, och om sin längtan sjöng han hela natten lång. Det är något bortom bergen, bortom blommorna och sången. Det är något bakom stjärnor, bakom heta hjärtat mitt. Hören, något går och viskar, går och lockar mig och beder, Kom till oss, till denna jorden, den är icke-riket-dikt-ditt. När jag föreställer mig den här scenen vid lägerelden är det inte sångröstens skönhet som är det viktigaste utan glöden i sången, budskapet. Jag tror att erkännandet av ådra, anlag och talanger i mitt eget liv, inte alls behöver vara förknippat med högmod eller stolthet. Lika lite som markägaren kan påstå att han eller hon har skapat malmåden eller källåden av friskt vatten som upptäckts i marken. Det är en del av de överraskande gåvorna i livet. Det som med Bibelns språkbruk kallas nåd. Ådra är nåd att förvalta, inte en ägodel att skryta med. Ur den synvinkeln vill jag gärna se på ådra som att överraskande och utan förtjänst ha del i en källåder eller blodåder med pulserande liv. Att i någon mån få ha del i det vackra och kreativa i tillvaron är en sann glädje att vara tacksam över. Vad är din ådra? Är det inte dags att sluta förneka den? Att kunna organisera arbete, baka gott bröd eller laga god och vacker mat? Reparera trasiga ting och bygga möbler eller hus eller skapa en intressant trädgård eller ett bekvämt hem. Alla de sakerna är exempel på ådra. Bli inte mallig nu, men var tacksam. Bejaka och förverkliga det som finns i dig. Förresten. Jag funderar på att lära mig spela dragspel. Finns det någon som har ett pianodragspel att låna ut på obestämd tid? allt för mig all hos dig men jag har valt att gå med dig Jesus jag älskar dig Jag har kallat på mig, alla har sittat i, men jag har valt att gå med dig, Jesus, jag älskar dig. Efter läsningen hörde vi sången Jesus gör med mig vad du vill. Sång av Ingvar Holmberg och Inger Gustafsson. Och den här sången skriven av mig, Ingvar Holmberg. Nu ska vi få höra en fantastisk sångröst och ett härligt arrangemang. En berömd sång av Andrew Crouch, Min Gud tillhör äran. För allt, allt som du gjort för mig Varje liten sak Är bevis på din kärlek till mig En lovsång från miljoner regnader Vad jag nu är och någonsin kommer att... Det Oh, boy. Som För ett litet tag sedan fick jag ett brev med två cd -ar. och det var Andreas och Marie Vestin i Gamleby som skickade mig två cd med Andreas sånger, sång, text och musik och härliga inspelningar. lovsångsmusik Och de hoppades att jag skulle kunna använda det här i mina radioprogram. Och här kommer faktiskt två spår ur den skivan. Tack Andreas och Marie för presenten. Och första sången är från eh, en eh, CD som heter Levande Nåd som gavs ut. 2017. Och sången är du är bara god. Är full, av kärlek, rik på Jesus. Jesus som Det kommer ännu en sång med Andreas och Marie Vestin Gamleby ifrån CDN Det är bara nåd, utgiven 2014 och den här sången är Beroende av dig. Som andakt i veckans program blir det läsning Apropos fortbildning. Ur boken Skriverier av Ingvar Holmberg, utgiven 2010. Apropå fortbildning. Herren, Herren har givit mig en tunga med lärdom- så att jag förstår att med mina ord hjälpa den trötte. Han väcker var morgon mitt öra. Han väcker det till att höra på sätt. Ett citat från Jesaja 50, vers 4. Tidigt på morgonen, medan det var mörkt, steg Jesus upp och gick till en enslig plats och bad där från Markus Evangelium kapitel 1, vers 35 Även om jag vet det egentliga innebörden av ordet fortbildning så vill jag leka lite med ordets klang I vår stressade tid är det viktigt med kortkurser och fortbildning Lika så har snabbmat, snabbkaffe och tepåsar och polaroid och digitalkameror en självklar plats i vårt samhälle. Böcker kommer ut i förkortade versioner och som seriemagasin. Medan vi sysslar med kortkurser och fortbildning, sysslar Gud med retriter och långsambildning. Just nu befinner jag mig på en kristen retreat bekostad av EU-pengar. Det känns bra med tanke på vad Jesus sa: "Skaffa er vänner med hjälp av den orättfärdiga mammon." På en retreat odlar man långsamhetens kultur. Eftersom man inte talar till varandra utan går sida vid sida i en vänskaplig tystnad. Lugnas tempot upp nästan av sig själv Jag hinner tänka tankarna klart i lugn och ro För det finns inget som tränger sig på Det är ingen bråska i väg från andakterna i kapellet Eller de korta talen i meditationens form Det går att sitta kvar i fem minuter eller varför inte tio, och fundera på en enda sats, en enda formulering som gick rakt in i hjärtat. Måltiderna till musik fylls av funderingar i en sällskaplig ensamhet och varje tugga är en njutning. När Gud utbildade Mose för det största uppdraget i den mänskliga historien före Kristus så gjorde han sig ingen bråska. I 40 år tränades Mose i att ha tålamod och göra i stort sett samma saker utan att se några under- och märkvärdigheter. Sen fick han möta Gud vid en buske som brann utan att förtäras. Och därefter kom ytterligare 40 år av tjänst där Guds dagliga under trots allt gav kraft att möta stora problem och människors ständiga tvivel och ifrågasättanden. Mose fick lära sig att stava fortbildning som 40 års bildning. Gud kallar oss att mitt i en skenande värld odla den gudomliga långsamhetens kultur. Att hitta eller skapa små öar av tystnad, andhämtning, lyssnande och tillbedjan. Ser vi efter så finns möjligheterna varje vecka och varje dag. Och nu och då kan vi uppsöka retriten eller fjällvandringen eller vistelsen i skogen eller vid havet så att tystnaden får omsluta oss och så att Guds stilla röst når fram till oss. Och en bön. Herre förlåt att jag så ofta har bråttom. Lär mig den rätta sortens långsamhet. Tack för just den här stunden av stillhet. Idag och den här veckan går du med mig som min vandringskamrat. Och du hjälper mig att hitta de små stunderna av stillhet och lyssnande och bön på cykeln eller i bussen eller bilen på promenaden eller på hemlighuset eller i mitt eget rum Tack för det Herre Och låt mig också få syn på någon som genom mig kan få ett ord eller en beröring av dig Amen Visa mig, Herre, din väg. Jag vill vandra i din sanning. Visa mig, Herre, din väg. Jag vill vandra i din sanning. Behåll mitt hjärna. Efter andakten hörde vi, visa mig herre din väg, Ingvar Holmberg, tonsättning av en saltartext. Och det var jag som skäng för dig också. Vi avslutar veckans program med skönsång av Kristina Gunnardo. Herre kär, ta min hand. Precious Lord, take my hand. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka om du vill. Och jag påminner om att mina radioprogram finns på min hemsida. Att lyssna på när du vill som poddradio. Och adressen till hemsidan är www.ingvarholmberg.se Där finns det sånger, dikter, massor med radioprogram. Ha det så bra, vi hörs igen. Jag är